Вільям Сомерсет Моїм, Ешенден або Британський агент, Його високоповажність На звану вечерю Ешенден йшов без особливого ентузіазму. Чорна краватка передбачала вузьке коло запрошених. Можливо, окрім нього та посла будуть присутні лише Леді Анна, дружина Сера Герберта з якою Ешенден не був знайомий, а також один-два молодих секретарі посольства. Нічого приємного така перспектива не обіцяла. Можливо, після вечері у них заведено грати в бридж, але Ешенден з досвіду знав, що професійні дипломати грають у бридж посередньо, мабуть тому, що не хочуть засмічувати собі голову банальною салонною грою. З іншого боку, йому було цікаво поспостерігати, як сер Герберт поводитиметься в менш офіційній обстановці. Адже очевидно, що посол був людиною неабиякою. Його зовнішність і манери видавали в ньому ідеального представника свого класу, а найкращі зразки добре відомих соціальних типів завжди варто побачити на власні очі. Достатньо було лише кинути на нього погляд, щоб одразу зрозуміти – це саме посол. Варто було трохи перебільшити будь-яку з його рис, і він би перетворився на живу карикатуру своєї професії. Здавалося, варто йому вимовити лише одне слово чи допустити хоча б один необережний жест, і він стане пародією на самого себе. У цьому сенсі він нагадував канатохіця, який балансує на запаморочливій висоті. Безперечно, це була людина з характером. Він зробив дипломатичну кар'єру надзвичайно швидко, і хоча зв'язки батьків його дружини сприяли його просуванню, своїм карколомним злетом він передусім був зобов'язаний самому собі. Він знав, коли варто виявити рішучість, а коли навпаки поступитися. Його манери були бездоганні. Він вільно володів кількома мовами – Мав ясний і логічний розум, він ніколи не боявся власних думок, навіть найсміливіших, але завжди діяв обачно, зважаючи на обставини. Сера Герберта призначили послом у Н. всього у 53 роки, але в надзвичайно складних умовах, спричинених війною та внутрішніми суперечностями в країні. Він виявив гнучкість, витримку, а одного разу і справжню мужність. Якось коли у столиці спалахнуло повстання, банда революціонерів увірвалася до британського посольства. Сер Герберт вийшов на сходи і звернувся до заколотників із пристрасною промовою, і, хоча вони розмахували перед ним револьверами, він зумів переконати натовп розійтися по домівках. Кар'єра сер Герберта, безперечно, мала завершитися на посаді посла в Парижі, у цьому не могло бути сумнівів. Він належав до тих людей, якими не можна не захоплюватися, але які не викликають особливої симпатії. Він продовжував традицію вікторіанських дипломатів, які були здатні на найвидатніші політичні рішення, а їхня самовпевненість, іноді варто визнати, навіть схожа на самозамилування, приносила свої плоди. Коли Ешенден під'їхав до будівлі посольства, двері відчинилися, і на порозі з'явився англієць-дворецький, грядний чоловік, сповнений почуття власної гідності, а слідом за ним троє лакеїв. Його провели величною парадною з ходами, де й стався описаний вище драматичний епізод, і ввели до величезної тьмяно освітленої кімнати. Погляд Ешендена одразу привернули масивні дубові меблі та гігантський портрет короля Георга IV у коронаційній манті, що висів над каміном. У кімнаті панував напівморок, проте у каміні яскраво палохтів вогонь, а біля нього стояв низький диван, з якого щойно пролунало ім'я Ешендена повільно підвівся господар дому. У смокінгу, який далеко не кожному пасує, Сер Герберт виглядав бездоганно. Моя дружина пішла на концерт. Вона приєднається пізніше. Їй дуже хочеться з вами познайомитися. Окрім вас, я сьогодні нікого не запрошував. Вирішив дозволити собі розкіш провести вечір з вами наодинці. Ешенден пробурмотів слова вдячності, але відчув глибоке розчарування. Він не міг уявити, як можна провести бодай кілька годин удвох із людиною, у присутності якої, і це доводилося визнати, він відчував страшенну скутість. Двері знову прочинилися, і Дворецький разом з одним із лакеїв внесли важкі срібні таці. «Перед вечерею я завжди випиваю келехересу», – сказав посол. «Однак, якщо ви набули варварської звички пити коктейлі», Можу запропонувати вам напій, який, здається, називається сухий мартіні. Якби не бентежівся Ешенден у присутності посла, цього разу він вирішив постояти за себе. Я йду в ногу з часом, заперечує він. Пити херес, коли є сухий мартіні, це не те саме, що подорожувати дильжансом, коли існує Східний експрес. Обмін репліками тривав у тому ж дусі, аж поки високі двері не розчинилися і голос не сповістив його високоповажність про те, що вечеря подана. Вони перейшли до їдальні, величезної зали, за обіднім столом якої могли б вільно розміститися щонайменше 60 осіб. Сьогодні ж тут було накрито невеликий круглий стіл, імовірно, щоб і господар, і гість почувалися більш невимушено. На величезному буфеті з червоного дерева стояли важкі золоті кубки – а над ним обличчям до Ешендена висіла чудова картина Каналетто. На протилежній стіні над каміном виднівся портрет королеви Вікторії в дитинстві. На її маленький, правильних рис голові красувалася мініатюрна золота корона. Прислуговували ті ж самі – огрядний дворецький і троє дуже високих англійських лакеїв. Ешендені видалося, що вечеря в неофіційній атмосфері, без звичної пишноти, приносить послу певне задоволення. Точно так само вони б вечеряли і в Англії, у якомусь заміському маєтку, церемонно, але без надмірностей, суворо дотримуючись традиційного, по суті, доволі химерного ритуалу. Водночас протягом усього вечора Ешендена не полишала тривожна думка у цю саму мить буквально за стінами посольства нуртує людський натовп і в будь-яку мить може спалахнути кривава революція. А десь за якихось двісті миль звідси інші люди ховаються в бліндажах, рятуючись від лютого холоду і нещадного артилерійського обстрілу. Як згодом з'ясувалося, Ешентин даремно боявся, що за вечерею не вдасться підтримати розмову і що посол запросив його лише для того, щоб розпитати про його таємну місію. Сер Герберт поводився так, ніби Ешенден був англійським мандрівником, що прибув до посольства з рекомендаційним листом, якому належить виявити гостинність. Про війну, наче її взагалі не існувало, посол згадував лише побіжно, та й то лише для того, щоб Ешенден не подумав, що він навмисно уникає цієї неприємної теми. Він говорив про мистецтво і літературу, висловлював розсудливі думки людини освіченої, яка віддає привагу авторам католицького напряму. Коли ж Ешенден завів мову про письменників, яких знав особисто, а сир Герберт лише за їхніми книгами, посол слухав його з доброзичливою поблажливістю, яку сильні світу цього зазвичай виявляють до людей мистецтва. Щоправда, іноді вони й самі малюють картини чи пишуть вірші, і тоді вже митцеві доводиться проявляти поблажливість у відповідь. Посол навіть згадав одного персонажа з книги самого Ешендена, але зробив це ніби між іншим, більше жодного разу не натякаючи на той факт, що його гість є письменником. Ешенден щиро захоплювався його тактом. Він не любив, коли з ним розмовляли про його книги, оскільки, закінчивши над ним роботу, втрачав до них будь-який інтерес. Ба більше, йому було неприємно, коли його хвалили чи критикували в його присутності. Сер Герберт Візерспон уміло дотримував рівновагу. З одного боку, він потішив самолюбство гостя, давши зрозуміти, що читав його твори, а з іншого – утримався від критики, не бажаючи зачепати його самолюбство. Розмова торкнулася і країн, де послу доводилося працювати – а також спільних знайомих, яких у Ешендена та Сера Герберта виявилося чимало, як у Лондоні, так і за його межами. Посол виявився чудовим співрозмовником, розумним, з легкою іронією, що свідчила про гарне почуття гумору. Одним словом, вечеря минула набагато краще, ніж очікував Ешенден. І все ж не зовсім так, як йому хотілося. Було б значно цікавіше, якби міркування посла на будь-яку тему не були аж такими виваженими, проникливими і глибокодумними. Поправді кажучи, його трохи втомило підтримувати настільки витончену розмову. Він би волів, щоб бесіда, якщо висловлюватися образно, зняла маніжку та фрак і поклала ноги на стіл. Але на це годі було сподіватися. Яшинден кілька разів ловив себе на думці, що, на жаль, одразу після вечері йти не прийнято. На одинадцяту годину в нього була призначена зустріч із Хербартусом у готелі де Парі. Вечеря закінчилася. Подали каву. Сер Герберт добре тямав у їжі та вишуканих винах, і Ешентин мусив визнати, що посол нагодував його просто чудово. Разом із кавою принесли напої, і Ешенден налив собі чарку коньяку. «У мене є дуже старий Бенедиктин», – сказав посол. «Бажаєте скуштувати?» «Ні, дякую. Якщо чесно, я вважаю коньяк єдиним гідним напоєм». «Що ж, мабуть, ви маєте рацію. Але в такому разі вам варто спробувати дещо краще». Сир Герберт щось сказав дворецькому, який одразу вийшов, але незабаром повернувся з покритою павутиною пляшкою і двома високими келихами. «Не хочу хизуватися» мовив посол, спостерігаючи, як дворецький наливає в Келле Хешендену золотисту рідину. Але сподіваюся, що якщо вам подобається коньяк, цей напід буде вам до смаку. Я придбав цю пляшку в Парижі, коли був радником британського посольства у Франції. Останнім часом мені часто доводиться мати справу з людиною, яка змінила вас на цій посаді. З Байрингом? Так. Що ви скажете про коньяк? Він чудовий. А про Байринга? Перехід був настільки несподіваним, що вийшло доволі кумедно. На мою думку, він справжній дурень. Сер Герберт відкинувся на спинку стільця і, взявши келих обома руками, щоб коньяк зігрівся, повільно обвів поглядом простору та величну кімнату. Зайвий посуд уже прибрали, і на столі між Ешенденом та господарем дому залишилася лише ваза з трояндами. Покидаючи кімнату, слуги загасили верхнє світло, і тепер їдальню освітлювали лише високі свічки, що стояли на столі та біля каміна. Попри гігантські розміри приміщення, в ньому раптово запанувала якась незбагненна затишність і спокій. Погляд посла зупинився на чудовому портреті королеви Вікторії. «Ви так вважаєте?» – нарешті промовив він. «Йому доведеться розпрощатися з дипломатичною кар'єрою». «На жаль!» Ешенден з цікавістю глянув на господаря дому. Від сери Герберта він аж ніяк не очікував співчуття до Байринга. «Так, за нинішніх обставин, – продовжував посол, – боюся, йому доведеться залишити службу. А шкода, здібний чоловік, міг би стати у пригоді. І я чув те саме. Кажуть, у Міністерстві закордонних справ про нього були дуже високої думки – «Так, у нього чудові дані для нашої доволі нудної професії», сказав посол із властивою йому холодною уїдливою усмішкою. «Він гарний, справжній джентльмен, прекрасно вихований, досконало володіє французькою і дуже непогано міркує. Він безсумнівно мав би успіх. Шкода, що він не скористався такими чудовими можливостями». Наскільки я розумію, після війни він збирається зайнятися виноробством. За кумедним збігом він очолить саме ту фірму, де я придбав цей коньяк. Сер Герберт підніс келих до носа, вдихнув аромат коньяку, а тоді поглянув на Ешендена. Він мав звичку дивитися на людей, особливо коли над чимось замислювався. З такою гидливою цікавістю, ніби це були кумедні на вигляд, але доволі огидні комахи. «Ви коли-небудь бачили цю жінку?» – запитав він. «Я вичеряв із нею та Байрингом Ларію. «Цікаво. І як вона вам?» «Чарівна». Ешенден заходився розповідати господарю дому про неї, і водночас у пам'яті спливло враження, яке вона справила на нього в ресторані, коли Байринг їх познайомив. Йому було надзвичайно цікаво зустрітися з жінкою, про яку він чув так багато». Вона називала себе Розою Оберн. Але її справжнє ім'я знала лише одиниці. Колись вона приїхала до Парижа у складі танцювальної трупи «Веселі дівчата» і виступала в Мулен Руж. Її краса була настільки незвичайною, що незабаром її помітили, і не минуло багато часу, як у неї закохався багатий французький промисловець. Він подарував їй маєток, засипав діамантами – але набільше його не вистачило. І розлучившись із ним, Роза опустилася берега. Дуже швидко вона стала найвідомішою куртизанкою Франції. Витрачала неймовірні суми і розоряла своїх шанувальників із цинічною безтурботністю. Найзаможніші люди не могли задовольнити її забаганок. Якось ще до війни, Едженден, перебуваючи в Монте-Карло, став свідком того, як вона за один вечір програла 180 тисяч франків. За тими часами величезну суму. Роза сиділа в казино за величезним столом, оточена натовпом цікавих. і спокійно роздавала пачки десятитисячних банкнот із такою холоднокровністю, що це могло б викликати повагу, якби ці гроші належали їй самій. Коли Ешенден познайомився з нею, вона вже понад дванадцять чи тринадцять років вела бурхливе світське життя, ночами танцювала і грала в азартні ігри, вдень їздила верхи. Попри те, що роза вже не була молодою, на її прекрасному обличчі, на чолі, на щоках і під величезними світлоблакитними очима не було жодної зморшки. Проте найбільш вражаючи мені було те, що віддаючись шаленій та абсолютно безупинній розпусті, вона здавалася абсолютно невинною дівчиною. Звісно, це потребувало від неї певних зусиль. Роза була напрочуд струнка і раційна, а її сукні вражали витинченою простотою. Її зачіска також не вирізнялася складністю. Овальним обличчям, чарівним маленьким носиком, популястим волоссям і величезними блакитними очима, вона скидалася на чарівних провінційних героїнь Троллопа. Від цього псевдопатріархального стилю аж дух перехоплювало. У неї була чудова біла матова шкіра і малинові губи. І якщо вона і фарбувалася, то не з необхідності, а винятково з примхи. Одним словом, вона випромінювала сяйво невинності, що було водночас привабливим і несподіваним. Ешенден, звісно, знав, що Байринг уже давно, рік чи навіть більше, є коханцем Рози. Її скандальна слава була настільки гучною, що все проникне світло гласності падало на кожного, з ким вона сходилася. Однак у цьому випадку пліткарі тішилися особливо, адже Байрен був людиною далеко не багатою, а Роза Оберн прихильністю своєю зазвичай обдаровувала лише тих, хто міг розплачуватися дзвінкою-монетою. Можливо, вона його кохала. Подібне припущення здавалося неймовірним, але іншого пояснення їхньому зв'язку просто не існувало. Берен був тим чоловіком, у якого могла закохатися будь-яка жінка. Йому було близько тридцяти. Він був дуже високий і надзвичайно вродливий. Від його зовнішності та манери триматися ввіяли таким благородством і чарівністю, що перехожі мимоволі оберталися йому вслід. Водночас на відміну від більшості красивих чоловіків, він здавалося зовсім не усвідомлював, яке враження справляє на оточуючих. Коли стало відомо, що Байринг, коханець цієї знаменитої куртизанки, він одразу став об'єктом захоплення багатьох жінок і предметом заздрості для безлічі чоловіків. Але коли в Лондоні поширилася чутка, що він збирається одружитися з Розою, його друзів охопила панічна тривога а всіх інших нестримний сміх. Його начальник, довідавши, що це правда, спробував відрадити Байрена від шлюбу, який, на його думку, не міг провести ні до чого хорошого. За чутками, він довго пояснював йому, що дружина-дипломата повинна виконувати певні світські обов'язки, а Роза Оборон із цим не впорається. Однак Байринг не захотів слухати голосу розуму. Він заявив, що готовий у будь-який момент подати у відставку, і рішуче підтвердив свій намір одружитися. Коли Ешенден познайомився з Байренгом, той спершу йому не сподобався, здався дещо замкненим, відстороненим. Однак час від часу зустрічаючись із ним у справах, Ешенден зрозумів, що його стриманість зумовлена насамперед сором'язливістю. Познайомившись з ним ближче, він був зачарований його рідкісною харизмою. Разом з тим, їхні стосунки залишалися суто офіційними. Тому Ешенден дещо здивувався, коли одного разу Байринг запросив його до ресторану, пообіцявши познайомити з міс Оберн. Він навіть припустив, чи не викликане це запрошення тим, що багато друзів відвернулися від Байренга. Однак, коли Ешенден прийшов до ресторану, з'ясувалося, що його запросили з ініціативи самої Рози. Їй було цікаво з ним познайомитися. Того вечора він на свій подив дізнався, що міс Оберн, виявляється, знайшла час прочитати, і, що найцікавіше, із задоволенням, дві чи три його книги. Проте ще більше його здивувало те, що Роза майже нічим не відрізнялася від світських дам із Мейфера, з якими Шенден завдяки своїм книгам був добре знайомий. Ведучи загалом тихе розмірене життя, він не мав можливості зазирнути у світ знаменитих куртизанок того часу і знав про них лише з чужих слів. «Віддам вищого світу» її відрізняло хіба що трохи більше бажання подобатися. Однією з її приємних рис був щирий інтерес до будь-якого співрозмовника. Косметики на ній було не більше, а бесіда була так само інтелігентною. Чого їй бракувало, так це тієї грубості, яка останнім часом набула поширення у вищому товаристві. Можливо, це пояснювалося тим, що Роза інстинктивно відчувала, різкі слова не пасують її чарівним губкам. А можливо, вона просто так і не навчилася лаятися, бо в глибині душі залишалася провінціалкою. Без жодних сумнівів вона і Баринг безтямно кохали одне одного. Спостерігати, як вони воркували, було справжнім задоволенням. Коли вони вийшли з ресторану і прощалися, Ешенден потиснув її руку, і вона, на мить затримавши його долоні у своїй, подивилася на нього своїми небесними, сяючими очима, і сказала, «Ви прийдете до нас, коли ми приїдемо до Лондона, правда? Ми ж збираємося одружитися». «Від щирого серця вас вітаю!» – сказав Ешенден. «А його?» – Роза усміхнулася йому усмішкою ангела, в якій предсвітанкова прохолода поєднувалася з ніжним ароматом південної весни. Хоча Ешенден, як йому самому здавалося, з часкою гумору описував серу Герберту вечерю в ресторані, той слухав його безтінні усмішки, уважно вдивляючись у гостя своїм холодними, сталевими очима. «І як ви думаєте, цей шлюб буде щасливим?» «Ні». «Чому?» Питання застала Ешенда незненацька. «Розумієте», – мовив він після паузи. «Чоловік бере шлюб не лише зі своєю майбутньою дружиною, а з її друзями. Ви тільки уявіть, з ким Байрингу доведеться спілкуватися. Розмальовані дівчата сумнівної репутації, чоловіки, що опустилися на саме дно суспільства». Авантюристи і «Пройди світи». Без грошей вони, звісно, не залишаться. Лише її коштовності варті не менше ста тисяч фунтів. Тож у лондонському напівсвіті вони справлять фурор. У цьому можна не сумніватися. Але чи знайомі вам закони напівсвіту? Коли жінка сумнівної поведінки виходить заміж, її коло захоплюється нею. Адже вона досягла свого, змусила чоловіка одружитися – і таким чином стала, як вони вважають, порядною жінкою. Але над чоловіком лише сміються. Його будуть зневажати навіть її подружки, старі куртизанки, їхні сутенери або ж якісь покидьки, що заробляють на життя, збуваючи за безцінь крадене. Він опиниться в дурному становищі. Повірте, щоб поводитися в цій ситуації гідно, треба мати або дуже сильний характер, або виняткову зухвалість. І потім ви справді вірите, що в цієї пари є хоча б один шанс зі ста прожити разом довго? Чи зможе жінка, яка вела настільки бурхливе життя, стати домосподаркою? Дуже скоро вона зненавидить одноманітні будні. А любов? Скільки може тривати кохання? Вам не здається, що Байринг розчарується у своєму виборі, коли, розлюбивши дружину, усвідомить, що якби не вона... Він міг би стати зовсім іншою людиною. Візерспун знову пригубив коньяк, а потім якось дивно глянувши на Ешендена, мовив. «Не знаю, не знаю. Можливо, найвища мудрість якраз і полягає в тому, щоб робити те, чого дуже хочеться, не замислюючись про наслідки. І це, каже, надзвичайний і повноважний посол!» Сер Герберт ледь помітно усміхнувся. «Байринг чимось нагадує мені одну людину, з якою я познайомився, коли тільки напочав службу в Міністерстві закордонних справ. Його імені я вам не назву, адже зараз він обіймає дуже високу посаду і користується великою повагою. Він зробив блискучу кар'єру. У кожному успіху, зрештою, є частка абсурду». Ешентин мовчки, хоча із певним здивуванням, подивився на співрозмовника – від сери Герберта Візерспуна таких слів він аж ніяк не очікував. Отже, він служив разом зі мною в міністерстві. Це був блискучий молодий чоловік, якому пророкували велике майбутнє. Він справді мав усі задатки для дипломатичної кар'єри, походив з родини військових моряків, не надто знатної, але шанованої, і мав рідкісний дар правильно себе поставити – в ньому не було ні нав'язливості, ні, навпаки, надмірної сором'язливості. Він був освіченим, цікавився живописом, ми навіть трохи кепкували з нього. Він страшенно боявся відстати від життя і боготворив Гогена та Сезанна, коли їх ще майже ніхто не знав. За цією любов'ю до всього нового, можливо, ховався певний снобізм, прагнення епатувати – але в глибині душі його інтерес до сучасного мистецтва був цілком щирим. Він обожнював Париж і за першої ж нагоди тікав туди, зупиняючись у маленькому готелі в латинському кварталі. Ближче до художників і письменників. Ті, як і заведено в аристократичних колах, ставилися до нього трохи поблажливо, бо він був лише дипломат і трохи насмішковато, бо він безперечно був джентльменом. Водночас вони любили його, бо він міг годинами слухати їхні теорії, а коли він хвалив їхні роботи, вони були готові визнати, що хоч він і філістер, але в мистецтві дещо тямить. Уловивши у цих словах іронію, спрямовану частково й на нього, Ешендин усміхнувся. Цікаво, навіщо послу знадобилося настільки розлоги вступне слово? Можливо, сер Герберт просто отримував задоволення від власного оповідання. Але Ешенден не виключав, що той з якоїсь причини ніяк не наважується перейти до суті. Мій знайомий був людиною скромною. У товаристві юних художників і беззвісних писак він почувався абсолютно щасливим і з відкритим ротом слухав, як вони розправлялися з визнаними авторитетами та захоплено відгукувалися про тих, про кого розсудливі чиновники із Даунінг-стріт не мали жодного уявлення. У глибині душі він, звісно, розумів, що його паризькі знайомі – люди доволі пересічні і особливим талантом не вирізняються, і до Лондона зазвичай повертаються без жодного жалю, швидше з відчуттям, що побував у театрі на кумедній, доволі захопливій виставі. Спектакль зіграно, завіса впала і час йти додому. Так, мало не забув сказати. Мій знайомий був надзвичайно частолюбний. Він усвідомлював, що друзі пророкують йому велике майбутнє і не збирався їх розчаровувати. Він добре знав собі ціну і жадав успіху. На жаль, він не мав статків. Його річний дохід становив усього кілька сотень фунтів. Але батьки до того часу вже померли. Братів і сестер у нього не було. І відсутність близьких людей у певному сенсі навіть грала йому на руку, а в умінні заводити корисні знайомства йому не було рівних. Чи не здається вам, що портрет вийшов доволі непривабливим? Анітрохи, відповів Ешенден на це дещо несподіване запитання. Більшість розумних молодих людей знають собі ціну і доволі цинічні у своїх розрахунках і планах на майбутнє молодь має бути чистолюбною, чи не так? Отже, під час чергового перебування в Парижі мій приятель познайомився з молодим ірландським художником на ім'я Омелі. Нині він академік живопису, пише портрети лорд-канцлерів і міністрів за чималі гонорари. Можливо, ви пам'ятаєте портрет моєї дружини, який виставлявся кілька років тому. Це його робота. Ні, не пам'ятаю, але ім'я мені знайоме. Дружина була в захваті від цього портрета. Я теж великий шанувальник його таланту. Принаймні, на його полотнах не всі моделі виглядають однаково. Коли Омелі пише портрет аристократки, одразу видно, що це аристократка, а не жінка іншої професії. Так, це велика рідкість, зауважив Ешенден. Цікаво, а чи зміг би він написати ту саму жінку, так, щоб вона виглядала... Відповідно. Міг би. Зараз Омелі навряд чи взявся б за такий портрет, але були часи, коли він жив у тісній, брудній майстерні на людюшер з маленькою француженкою цієї самої професії. Кілька її портретів, написаних ним, відзначаються вражаючою схожістю. Ешенденові здавалося, що сер Герберт занадто заглиблюється у деталі, і він мимоволі замислився – чи не є головним героєм цієї історії сам сер Герберт, а не його загадковий приятель. Моєму знайомому Омелі подобався. Художник мав легку веселу вдачу. Як і всі ірландці, він був товариським, любив жартувати і сміятися. Говорив він безупину і володів чудовим почуттям гумору. Мій знайомий любив приходити до нього в майстерню, коли той працював – і слухати його нескінченні міркування про техніку живопису. Омеллі постійно твердив йому, що хоче написати його портрет, і цим, звісно, тішив його самолюбство. Він вважав, що у мого знайомого дуже виразна зовнішність, і казав, що давно мріє намалювати справжнього джентльмена. «До речі, коли це було?» – запитав Ешенден. «Давно, років тридцять тому». Вони багато говорили про майбутнє, і коли Омелі сказав, що портрет мого знайомого чудово виглядатиме в Національній галереї, той у глибині душі повірив, що врешті-решт так і буде. Якось увечері, коли мій знайомий, назвімо його Браун, сидів у Омелі в майстерні, а той лихоманково, намагаючись скористатися останніми променями при західного сонця, домальовував для салону портрет своєї коханки, що нині виставлений у галереї Тейт. Художник запитав, чи не хоче Браун піти сьогодні з ним та Івон, так звали його коханку, в ресторан. Річ у тім, що на вечерю була запрошена подруга Івон. І Омелі був би радий, якби Браун погодився скласти їм компанію. Подруга Івон працювала гімнасткою у м'юзік-холі. Івон запевняла, що в неї чудова фігура, і Омелі дуже хотів умовити її позувати йому оголеною. Вона бачила його картини, загалом не заперечувала, і сьогодні за вечерю в ресторані мало вирішитися це питання остаточно. І якраз у ці дні гімнастка не працювала – Незабаром вона мала виступати в гейте Монпарнас і була не проти, поки є вільний час зробити послугу подрузі і трохи підзаробити. Пропозиція здалася Брауну, який ніколи в житті не спілкувався з сиркачками, доволі привабливою, і він погодився. І вон припустила, що її подруга може сподобатися Брауну, і натякнула, що якщо так станеться, довго мовляти їй не доведеться. З його зовнішністю, та ще й у стильному англійському костюмі, вона напевно прийме його за англійського лорда. Браун розсміявся, слова Івон він не сприйняв серйозно була Пасха, на вулиці було ще холодно, а тут, у майстерні, тепло й затишно. І хоча студія була крихітною, в ній панував страшенний безлад, а на підвіконні лежав товстий шар пилу. Браун почувався тут як удома. У Лондоні в нього була затишна квартирка на Вейвертон-стріт. По стінах висіли доволі непогані гравюри. За склом стояла старовинна китайська кераміка. Однак його вишукано на обставленій вітальні чомусь бракувало тієї домашньої атмосфери, тієї романтики, що вирізняла цю захаращену майстерню. Тут пролунав дзвінок у двері. І вон ввела до кімнати свою подругу, Алікс. Так, здається, її звали. Та, всміхаючись солодкою усмішкою про тютюнової крамниці, потиснула Брауну руку і вимовила банальні слова привітання. Вона була в довгій палерині з імітації норки і величезному малиновому капелюсі, в якому виглядала жахливо вульгарно, її навіть не можна було назвати гарненькою, широке, пласке, густо припудрене обличчя, великий рот, Керпатий Ніс. Копиця золотистого, схоже фарбованого волосся і величезні блакитні очі, рясно підведені тушшю. Тепер у Ешендена не залишалося жодних сумнівів. Візер, Спун і Браун — це одна й та сама особа. В іншому разі сер Герберт нізащо не запам'ятав би, як виглядала та гімнастка і в що вона була одягнена 30 років тому. Його навіть потішила наївність посла, який, схоже, гадав, що цей нехитрий оповідний прийом допоможе йому приховати правду. Хоча Ешенден поки що лише здогадувався, чим завершиться ця історія. Сам факт того, що з цим холодним, надмінним і витонченим чоловіком могло статися подібне, був уже сам по собі разючим. Вона заговорила з Івон, і тут мій знайомий помітив у Алікс одну рису – яка здавалася йому дивно привабливою. У неї був низький, трохи хриплуватий голос, наче вона щойно перенесла сильну застуду. Чомусь цей голос йому страшенно сподобався. Він запитав Омелі, чи завжди вона так говорить. І художник відповів, що скільки її знає, завжди. «Як після пляшки віскі?» – пожартував Браун, і Омелі тут же переклав його слова «Алікс». Вона усміхнулася своїм широким ротом і заперечила, що говорить хрипло зовсім не через спиртне, а через необхідність довго стояти на голові. Це один із недоліків її професії. Після цього вони в чотирьох вирушили до дешевенького ресторанчика неподалік від бульвару Сен-Мішель, де мій знайомий за 2 франки 50 сантимів – Включаючи вино, з'їв вечерю, яка видалася йому в тисячу разів смачнішою, ніж у Савої чи Клариджі. Алікс виявилася дуже говіркою юною особою, і Браун із цікавістю, навіть із задоволенням слухав, як вона своїм густим, розкотистим голосом базікала про все на світі. Вона чудово володіла арго, і хоча він не розумів половини того, що вона говорила – його зачарувала яскрава вульгарність її мови, у якій чувся розпечений асфальт, цинкові стійки дешевих шинків, гумінки площі бідних кварталів Парижа. Її соковиті й влучні метафори били йому в голову як крижане шампанське. Так, вона була вуличною дівчиною, але в ній вирувала така енергія, що ставало гаряче, наче в натопленій кімнаті. Івон устила прошепотіти подрузі, що Браун англієць, неодружений і має гроші. Одного разу він спіймав на собі її довгий оцінюючий погляд, а потім, хоча й не подав виду, почув, як вона прошепотіла Івон. А він непоганий. Це його розсмішило. Він і сам здогадувався, що має привабливу зовнішність. Втім, вона не надто звертала на нього увагу. Вони з Івон про щось жваво розмовляли, а він з міркувань пристойності робив вигляд, що слухає з інтересом. Однак час від часу Алікс кратькома кидала на нього томні погляди і швидко проводила язиком по губах, натякаючи, що все залежить лише від нього. Браун вагався. Алікс була молода, чарівна, надзвичайно жвава, проте за винятком її хрипкого голосу нічого особливо привабливого в ній не було. Утім, думка про те, що завести в Парижі інтрижку ще й з циркачкою цілком йому подобалася, зрештою, чому б ні, буде принаймні що згадати в старості. Не кожному ж випадає щастя завоювати серце гімнастки. Здається, то Оскар Вайлд сказав, що слід робити помилки в молодості, щоб було що згадувати в старості. Повечерявши, з кавою та коняком вони засиділися допізно, вони вийшли на вулицю, і вон запропонувала Брауну провести гімнастку додому. Брауну хоч і погодився. Арік сказала, що живе неподалік, і вони пішли пішки. Дорогою вона повідомила йому, що має власну, хоч і крихітну квартирку, адже більшу частину часу вона проводить на гастролях, але зате затишну. «Жінка, – сказала вона, – повинна мати своє житло, свою оселю. Що це за жінка, в якої немає власного куточка?»